буде йому з головою. Зрештою, коли б і вмів плавати, то зірвавшись зі стежки, чи зміг би її потім відшукати, отже, чи матиме силу допливти до супротилежного берега? Мусій заглиблювався все глибше і глибше, і вже майже дійшов до темного кола посеред заводі, вже стриміла над водою тільки його голова, коли ж раптом та голова заверещала дико і в мен сникла. І так юрба, що стояла на березі, набрала повні легені повітря і гукнула в один голос «Уах!» І пішли по плесі кола, докотилися до берега, біля якого ми стояли, і вдарилися в нього із сплеском. Тоді карлиця впала навколішки, схопилась руками за волосся, рвонула і заволала «Ой, Боженьку, чому ти його від мене забрав?» Я ж тобі за нього молилася. Він був мій чоловік, він був мій чоловік. І заривла болючим трубним тваринним гласом. У ломній почварні стояли і розсвідченими на страшних лицях усмішками, і натхненно гатили ложками дерев'яні тарілки. У цей час на сході з'явилося сонце. Величезне, криваво-червоне, в оранжевому ореолі, залите кров'ю щойно вбитої ночі. Розділ 18, у якому переповідається ранкова казань Микити і про те, як він з нами бесідував. Ми повернулися на місце осідку. я був вражений до глибини душі. Павло осмутнілий, а Созон цілком спокійний. У цей час прозвучав перший півнячий крик. Де вони тримають півня? спитав Павло. У хатині чи на стовпів хижі, сказав Созонт. Ми острів переміряли і ніде не знаходили місця для півня чи його самого. А може, це кричить півнем сам Микита? Жартуєш, брате, сказав Павло. Крик як у справжнього? Ніяких жартів, поважно відрік Созонт. Голос увіч лише від загорожі, але ніби з висоти. Людина легко наслідує півнячий крик. Коли б Микита тримав у себе справжнього півня, мав би з ним клопіт. Мусив би його годувати і прибирати за ним. Півень міг би вирватися на волю. Але чого не знаю, того не знаю. Вірю лише твердим і вивіреним речам. Я знову подумав. Скрізь і в усьому Созонт залишається правником, вивідувачем чи рушуковцем. Бог йому такий талант уділив, і це річ конечна. Ми лягли на устілля, бо ще було вельми рано, і я ж мав цілком безсонну ніч. Тож хоча був уражений усім баченим, запав твердий сон без дінь, ніби в чорну яму провалився. І вивів мене з тієї ями Созонт, Розторсавши, вставай, брате, Михайле, сказав, уломні й почварні вже йдуть на Казань. У цей час удруге заспівав півень. Голова мені паморочилася, але я скочив на ноги, і в грудях заколотилася якась сіра бовтанка, очевидно, від пережитого. Скажи, брате Созонте, мовив Павло який усе це бачив і був смутний. «Чи з цього острова єдина стежка? Через оку прірви?» «Чому думаєш про це, брате? спитав Созонт. «Гадаю, нам треба звідси якнайшвидше вибиратися», – проказав Павло. «Що сподіваємося тут знайти?» «Часом з Павлом ми думали однаково. Це питання і я задавав собі раніше». Селяни переходили через окупрірви, мовив Созонд, але казали, що розбійник пробрався на острів інакше. Принаймні на цій стежці, якою ходять усі, стояла їхня сторожа. Але самі селяни іншої стежки не відають, хоч казали, віщали старі люди, начебто давніше була стежка друга. Але тією стежкою давно не ходять, бо небезпечніша цієї знаної. Отже, ми цілком у волі Микитених учнів, спитав Павло.